السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ميد الله فلا مذلله وميد فلا هادئله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رب الأزهت يقول يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أشدق الحديث كتاب الله وخرى الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد إخواني في الدين أخوات في الله آزنا الله وإياكم الحمد لله كتاب bertemu kembali dalam pengajian kita, pembahasan kitab Numatul Itiqad Al-Hadi ila sabili rasyad kitab yang dikarang oleh Al-Imam Muafakuddin ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala seorang dari ulama yang terkemuka di antara fukha madhab hanabilah dan tentu saja kita Mengenal buku beliau dalam Fikih Hambali Yaitu Al-Mughni mana ternyata beliau di samping tokoh dalam ilmu fikih Juga beliau adalah tokoh dalam ilmu Akidah Dan menunjukkan akan ketokohan beliau dalam Perkara akidah Adalah apa yang beliau kumpulkan Dalam kitabnya Lumatul Iktiqat Dari pokok-pokok Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah telah kita dapatkan dalam pembahasan terdahulu bahawa imam wafakuddin rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan muqaddimah bagi kitabnya maka beliau kemudian menyebutkan diantara perkara pertama atau perkara pertama dari pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah adalah apa yang ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat yang tinggi yang mulia yang sempurna Ya, kita ingatkan, ya, dari pokok akidah yang pertama yang beliau sebutkan, yang merupakan pokok akidah ahlus sunnah wal jemaah, adalah penetapan sifat-sifat yang tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja, apa yang ditetapkan bagi Allah dari sifat tersebut, tidak ada ditetapkan, melainkan karena adanya penetapan itu, dari dari dari syariat dari al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahawa beliau tidak keluar dari apa yang beliau sebutkan dari perkataan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Di mana Imam Ahmad mengatakan, lah nasejaw quran was sunnah. Kita tidak boleh melewati al-Quran dan as sunnah. Artinya apa yang ditetapkan dalam al-Quran dan as sunnah itu pula yang kita tetapkan. Demikian pula perkataan Imam Syafi'i, 'Aman tu bil Allah, ulmaja'anil Allah ala muradi Allah, wa aman tu bil Rasulillah, ulmaja'anil Rasulillah ala muradi Rasulillah'. Perkara ini yang beliau sebutkan dalam muqaddimah kitabnya, beliau wujudkan kemudian dengan menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang Allah tetapkan itu bagi dirinya dalam kitabnya Al-Quranul al Kerim, dalam Firmannya. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis-hadis yang Sahih baik. Maka Kita sekarang masuk Pada sifat Yang ketiga Telah kita bahas dalam pertemuan yang terdahulu Sifat wajah Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah tetapkan ini dalam Beberapa ayat dalam kitabullah Ditetapkan oleh Rasulnya Dalam hadis-hadis yang sahih Maka kita menetapkan bagi Allah sifat wajah yang dia merupakan sifat dzatiyah khabariyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sesuai dengan ketinggian Allah tidak menyerupai sedikitpun sifat dari makhluknya. Mahasuci Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Kemudian sifat yang kedua yang juga telah kita bahas adalah sifat yadani. Ahlu Sunnah Wal Jamaah menetapkan bagi Allah dua tangan yang Allah sifatkan bagi dirinya kedua sifat-sifat tersebut itu sifat dua tangan dalam dua ayat dalam kitab Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah Soslan dalam hadis-hadis yang banyak maka kita pun menetapkan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa taala yang dia adalah sifat zatia khobaria sifat that bagi Allah ya yang Allah senantiasa bersifat dengannya khabariyah yang ditetapkan semata karena adanya berita yang soheh kabar yang benar tentang sifat itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada sifat yang ketiga yang kita bahas adalah sifatu an-nafs sifatu an-nafs mohon maaf, ya sifatu an-nafs fa'nya sukun ya, karena ada juga sifat an-nafas ya, yang fa'nya mutaharrik berharakat, fathah an-nafas, ya yang juga disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dari hadis-hadis yang sahih, baik. mari kita lihat perkataan Imam Ibn Qudamah dalam masalah ini في بناتapan صفات النفس bagi Allah subhanahu wa taala berkata beliau Imam Wafakuddin Ibn Qudam al Makkdisi رحمه الله تعالى وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المائدة 116 kata beliau dan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mengabarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengabarkan tentang Nabiullah Isa alaihi salam tatkala ia berkata ta'lamu ta ma fi nafsi wa rabb engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku wala a'lamu ma fi nafsika dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Apa yang ada dalam dirimu. Ya. Demikian kita dapatkan dalam surah Al-Ma'idah. Akhir-akhir dari. Ayat-ayat akhir dari surah Al-Ma'idah. Perkataan Nabiullah Isa AS. Yang kemudian disebutkan Allah dalam firman-Nya Dalam surah Al-Ma'idah tersebut. Nah. Berkata Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Dalam menjelaskan tentang. Kuna sifat al-Nas bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kata beliau Al-Sifat al-Thalithah Al-Nafsu Al-Nafsu thabitatun Dil-Lahi Ta'ala Bil-Kitab wa Sunnati Wa Ijma'i Salafi Kala Allah Ta'ala Kataba Rabbukum Ala Nafsihi Ar-Rahmah Al-An'am Ayat lima Wa qala An'isa An'isa عليه السلام إنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أرشه ومداد كلماته رواه مسلم وأجمع السلف على ثبوتها على وجه لائق به fayajibu ikhbatuha lillahi min غير tahrifin, ولا ta'tilin, ولا ta'khifin, ولا tamthilin. Baik. Berkata Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, sifat yang ketiga, ya, iaitu sifat an-nafs. Sifat an-nafs. Yang dia, thabita lillah ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya bil kitab dengan dalil dari Al-Qur'an dan as-sunnah serta ijma Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman qadara rabbukum ala nafsihi rahma Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menetapkan bagi dirinya Kasih sayang ya, Telah menetapkan bagi dirinya Kasih sayang nah, ya, Maka di sana Allah tetapkan bagi dirinya sifat Rahmah ya. Dan ini disebutkan dalam Dua ayat dalam kitab Allah ya? Dua ayat dalam kitab Allah Allah berfirman dalam surah Al-An'am 54, "Wa idza ja'aka alladziina yu'minu bi ayatina faqul salaamun 'alaikum, kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah, man 'amila minkum su'an bi jahaalatin tsumma min ba'dihi wa aslaa fa innahu Dan Allah berfirman dan tatkala datang kepadamu wahai orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, maka ucapkanlah kepada mereka, Salamun 'alaikum." keselamatan bagi kalian, kata la rabbukum ala nafsir rahmah, sungguh Allah telah menetapkan bagi dirinya, kasih sayang, annahu, bahwasanya, man, amala, man amila minkum su'a, barang siapa yang beramal dengan amal kejelekan diantara kalian, bijahalatin, dengan kebodohannya, ya, karena ketidaktahuannya, thumma taba min ba'dihi, kemudian ia segera bertobat sesudahnya, wa asla dan berbuat kebaikan, فَإِنَّهُ غَفُورٌ Rahim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Maha pengampun lagi maha penyayang. Maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Surah Al-An'am ayat 54, ya. Dalam Surah Al-An'am ayat 12 sebelumnya, Allah berfirman قُلْ لِمَمْ ما في قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سورة العنعام آيات 12 الله برحمن كتاكن له وهي نبي الله لمن ما في السماوات والأرض منك سيأفكه ينأدى للاند dan di bumi katakanlah bahawa di alam milik Allah subhanahu wa ta'ala kataba ala nafsir rahma sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi dirinya ya, mewajibkan bagi dirinya sifat kasih sayang la yajma'annakum ila yaumil qiyamah sungguh Allah akan menempuhkan kalian pada hari kiamat la raibatihi hari yang tiada keraguan padanya yang pasti akan terjadi Allah Dina khasiru amfusahum fahum layuk minun dan semuanya orang-orang yang merugikan diri sendiri merugikan diri mereka sendiri khasiru amfusahum yang mereka merugi fahum layuk minun sesungguhnya mereka tidaklah berim beriman tidak beriman akan adanya hari kiamat hari kebangkit kebangkitan hari pem pembalasan nam di dalam dua ayat ini kita dapatkan Allah berfirman Kataba Rabbukum ala nafsihi rahmah ia ya, kataba ala nafsihi ar-rahmah bedanya adalah pada kata, kalimat rabbukum ya yang jelas dalam dua ayat tersebut dari surah Al-A'raf ayat 12 dan 54 Allah menyandarkan sifat an-nafs bagi dirinya kataba ala nafsihi adapun yang disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah di mana Allah dalam surah Al-Ma'idah 116 ya perkataan Nabiullah Isa alaihissalam di mana Nabiullah Isa berkata seperti yang Allah nukilkan perkataannya dalam Al-Quranul Karim, ta'lamu maa fi nafsi wa la a'lamu maa fi nafsik engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu ya baik, sebahagian orang menolak kemudian apa yang disandarkan kepada Allah dari sifat an-nafs ini apa yang dinisbahkan kepada Allah dari sifat an-nafs dan ketika mereka menolaknya dan menta'wilnya mereka mengatakan bahwa dalam surah al-ma'idah 15 ini tidaklah diinginkan dengannya penetapan sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala Karena kata mereka yang ada pada ayat ini adalah bentuk musyakalah atau muqabalah. Perhatikan istilah yang mereka gunakan musyakalah atau muqabalah. Ya, maksudnya bahawa kata mereka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tentang dirinya nafsihi. Ya sebagai bentuk balasan terhadap perkataan manusia yang juga mengatakan nafsi diri saya ya, tanpa ada keinginan dari Allah maksud dan tujuan dari Allah, penetapan sifat an-nafs bagi dirinya tersebut jadi hanya saja dalam bentuk apa namanya mukabalah musyakalah. ya hanya dari bentuk Ya, berbalas saja tanpa diinginkan dengannya penetap penetapan. Ini diantara syubhat yang disebutkan oleh golongan muawwila, ya, golongan muawwila kelompok yang menolak sifat an-nafs bagi Allah subhanahu wa taala. Maka jika itu mereka sebutkan, maka sesungguhnya bantahannya jelas. Ya, diisyaratkan oleh apa yang dinukilkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah mensifatkan dirinya dengan sifat an-nafs itu tadi tanpa ada muqabalah dalam surah al-an'am ayat 12 dan 54 ya kataba 'ala nafsihi rahmah ayat 12 kataba rabbukum ala nafsihi rahmah ayat 54 ya disana tidak ada mukabalah tidak ada sebelumnya ya penyandaran an-nafs kepada makhluk maka kemudian Allah membalas dengan menyandarkan nafs itu pada dirinya sebagai bentuk pembalasan saja tanpa menginginkan penetapan tidak ada di situ ya juga kita dapatkan dalam ayat yang lain di mana Allah subhanahu wa taala menetapkan ya sifat an-nafs itu bagi dirinya ya seperti dalam surah taha ayat ke-41 surah taha ayat ke-41 ditambahkan ini ya diantara dalil yang menunjukkan bahwa Allah menisbahkan sifat an-nafs itu bagi dirinya sendiri dan Allah maha tahu tentang diri dirinya yaitu firman Allah Was taatuka li nafsi. ya tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam, ya di mana ketika itu, ya Fir'aun sangat takut akan munculnya orang yang akan menentang ajarannya, ya maka kemudian ia memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak bani Israel, Israelit, tetapi kemudian, ya ia berbuat makar, namun Allah Membalas makar tersebut, maka justru apa yang dia khawatirkan, ya, dari dibantah dihancurkannya ajaran Fir'aun itu lahir dari keluarganya sendiri, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam yang kemudian dilepaskan oleh orang tuanya Filiami di, di sungai, yang kemudian dipungut oleh istri dari Fir'aun sendiri, dibesarkan dan dirawat, yang akhirnya apa yang dia khawatirkan dari jatuhnya kekuasaannya, runtuhnya, ya penghambaan, ya kepada Firaun dan kesombongannya justru lahir dari dalam rumahnya sendiri, sendiri, ya. Maka demikianlah Allah merawat dan menjaga Nabiullah Mu, Musa. Maka Allah berfirman, Wasna'atukalinafsi, ya dan Aku mengurusmu. Wahai Nabi Musa, li nafsi untuk diri diriku. Ya, maka ini tidak ada mukabah di situ kan? tidak disebutkan sebelumnya nafsu al makhlukah jiwa yang makhluk tidak ada. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita batalnya apa yang disebutkan dari takwil Musa, Musa kalah atau mukab mukabah. Ya, dan sesungguhnya. Ayat ini pun surah Al-Maidah 116 tidak bisa ditafsirkan dengan musyarakah Seperti yang disebutkan oleh uh, uh, Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab al -Tawhid. ya Di mana beliau mengatakan bahawa kalau kita lihat yang mengucapkan ucapan ini siapa? Nabiullah Isa, Isa AS. Ia yang menyebutkan kalimat ini ta'lamu ma fi nafsi ya allah engkau maha tahu ada yang ada dalam diriku wala a'lamu ma fi nafsika dan aku tidak tahu apa yang ada dalam diri dirimu ya jadi bukan allah yang menyebutkan tetapi penukilan ya jadi asalnya bukan dari allah meskipun dia tentu saja kalamullah ya tetapi allah menukilkan perkataan nabi wahai isa di nabi isa yang menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya tadi di mana Allah yang menyandarkan sifat itu bagi diri dirinya maka ayat ini sama dengan apa yang disebutkan meskipun lebih tinggi lagi tentunya karena kemudian Allah menyebutkan dalam firman-Nya dengan apa yang Nabi s.a.w. sandarkan dari sifat an-nafs itu kepada Allah Subhanahu wa taala maka Syekh menyebutkan di antara hadis yang menunjukkan perkara itu adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 2726 dari hadis Juwairiya ya zauj nabi ya ummul Mu'minin radhiyallahu taala anha ya di mana dalam hadis disebutkan hadis Juwairiya binti Al harith bin Darar Al Khuzaiyah radhiyallahu taala anha ummul Mu'minin Bawa Nabi Sallallahu Sallam keluar, ya, dan mendapatkan Juayriyah, ya. Beliau keluar pada satu pagi, ya. Ketika beliau sholat subuh, ya, dan ketika itu Juayriyah berada di tempat sholatnya, berada di tempat sholatnya. Tatkala Nabi Sallam kembali, ya, pada waktu duha, maka ternyata ia masih mendapatkan istrinya. Juwayriyah binti Harith masih duduk ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka berkatalah Nabi kepadanya mazilti 'ala al-hal allati faradtuki alayha apakah engkau masih dalam keadaan seperti ketika aku meninggalkan engkau artinya berzikir berdoa qalat nam na maka berkatalah Juwayriyah benar wahai Rasulullah Maka Rasulullah bersabda, A. S. L. A. Q. U. D. Q. U. L. T. U. B. A. D. A. Kata beliau, Sesungguhnya aku telah mengucapkan perkataan setelah aku meninggalkan engkau empat kalimat tiga kali aku mengucapkannya. Yang ucapan ini kalau ditimbang dengan semua doa-doa yang engkau bacakan Zikir yang engkau ucapkan Sejak hari ini Sejak pagi tadi Lawazanathunna Sungguh akan mengalahkan beratnya Timbangannya Ya, Kemudian Nabi mengajarkan Doa yang tadi disebutkan Yang dia adalah diantara doa Zikir pagi dan petang Subhanallah Wabihandihi adada khalqihi warira nafsihi wa zina wa zina ta'arshi wa kalimatih mahasuci Allah dan mah terpuji ya sebanyak jumlah makhluknya sebanyak keridhaan dirinya seberat timbangan asnya dan sebanyak tinta kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala jadi artinya rasbih dan tahmid yang, ba yang banyak, sebanyak makhluk sesuai dengan rida Allah akan dirinya ya apa yang Allah rida bagi dirinya ya seberat timbangan ars dan sebanyak tinta yang menuliskan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu berarti dia diantara doa yang jami, jani ya, diantara doa yang mencukupkan dari segala begitu banyak zikir dan, do dan doa Nah, hadisnya sahih riwayat Muslim, Muslim, ya. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan dari bagian doa dan menyandarkan kepada Allah sifat an-nafs warida nafsihi, ya. Dan tidak hanya dalam hadis ini, ya, kita dapatkan dalam hadis yang lain di, di antaranya, ya, hadis yang terdapat dalam Arba'un Nawawiyah Hadis yang terdapat dalam Arba'un Nawawiyah. Ingat tahot? Kan sudah pada hafal nih. Hadis yang mana itu? Ada yang bisa sebutkan ahwat? Ya, ahwatnya hadis nih ya. Baik, ada yang bisa sebutkan? Penyandaran sifat an-nafs dalam sebuah hadis kursi. Malah oh, sudah ditambah nih, kisi-kisinya. Hadis apa itu? Semua hadis kursi. Hadis Abu Abu Dar, ya? Di mana Rasulullah melihatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah berfirman ya? Ini, ini. Haramkan zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kedauliman terhadap diriku, Wajaltuhu bainakum muharrama. dan Aku menjadikan kedauliman itu haram di antara kalian. Nah ini dalam hadis Qudsi, ya, disandarkan, ya, bagi Allah dinisbahkan kepada Allah sifat an nafs, ya. Juga di antaranya hadis Aisyah, riwayat Muslim juga, ya, nomor 486 diantara dalil yang menunjukkan bahwa sifat dan nama Allah tidak berdi, berbilang tidak bisa dihitung, banyak tidak terhingga lebih dari 99 meskipun memang ada keterangan dari hadis Abu Hurairah bahwa ada keutamaan menghafalkan ya memahami, mentadaburi dan melaksanakan ketentuan ketentuan dari Sembilan puluh sembilan nama Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kita hula bahwa nama Allah lebih dari sembilan puluh sembilan. Berapa itu? Tidak bisa terhitung. Sangat banyak. Karena ada dua dari dalam dalam hadis Rasulullah yang menunjukkan perkara itu. Yang pertama yang sudah kita ketahui, ya Allahumma inni asaluka di ismin huwa. Laka sammaita bihi nafsa Wa anzaltahu Fi kitabik Aau allamtahu ada min khalqik Aau istagharta Fil ilmin ghaibi indak Ya Allah, aku meminta dengan Namamu Dengan setiap namamu, ya engkau Menamakan dirinya, ya engkau Menamakan dirimu dengannya Ya, asaluka Bikulli ismin huwa laka Sammaita bihi Nafsa'k yang engkau namakan dirimu Dengannya Ya, Di sini juga ada, ada kan Penyandaran sifat an nafs bagi Allah Ya, boleh disebutkan dari nama itu Ada tulukan dalam Al-Quran Disebutkan dalam Al-Quran Ada yang diajarkan kepada Rasulullah Kepada para Nabi Ya, termasuk Rasulullah S.A.W Dan ada yang disimpankan Allah Dalam ilmu gaib yang ada pada dirinya Nah itu hadisnya menunjukkan bahwa nama Allah tidak berbi berbilang ya. Juga ada penetapan sifat an-nafs bagi al-Allah. Juga hadis yang berikut ini, hadis Aisyah tadi lewat Muslim nomor 486. Ya, di mana di antara doa Rasulullah yang diajarkan oleh Nabi beliau mengatakan doanya la uhsi tsana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala Nafsika Aku tidak mampu menghitung Jumlah puja pujianku Kepadamu ya Allah Bentuk pujian Kepadamu Dan Allah dipuji dengan nama dan sifat Sifatnya Menunjukkan bahwa nama dan sifat Allah Juga tidak terhing terhingga Kalaupun ada yang kita ketahui Maka itu Hanya sedikit Dari ilmu Allah yang lu yang luas. Kama asnaita ala nafsi, sebagaimana engkau telah memuji dirimu dengan sifat-sifat tersebut. Nah, ini ala naf nafsi ka, ya. Juga diantara antara hadis yang menunjukkan penetapan sifat, ya. Nah, nafsi bagi Allah sangat banyak tentu saja, Abdullah Haris yang muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala hadis yang masyhur di mana ya Allah, hadis wali Allah, ya di mana disebutkan dalam riwayat tersebut Allah berfirman, faida zakarani fi nafsihi, ya zakartuhu fi nafsi. Jika hambaku menyebut Aku kata Allah dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi. Maka Aku akan menyebut hambaku tadi yang berzikir mengingatkU fi nafsi dalam diriku, dalam diriku. Nah, ini hadis yang muttabakun alehi. Disepakati oleh Imam Bukhari Muslim dari Sahabat Abu Hurairah yang kita tahu bahawa hadis yang muttabakun alehi adalah tingkatan hadis yang sahih yang paling tinggi, yang paling tinggi ya. Banyak lagi tentu saja hadis-hadis ya yang mana Allah Subhanahu Rasulullah SAW menyandarkan sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Ibnu Utsaimin wa ajma as-salaf ala thubutiha dan telah bersepakat para salaf akan penetapan sifat ini sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala ala wajhi al-la'iq bihi dalam bentuk yang layak bagi Allah sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Fayajib ithbatuhha lillahi, maka wajib untuk kita tetapkan bagi Allah sifat tersebut min ghairi tahrifin, tanpa mentakwil-takwilkannya dengan takwil yang batil, wala ta'tilin, tanpa menolak dan menafikannya, wala takyifin, dan tanpa membagaimanakannya, wala tamthilin dan tanpa menyerupakannya ya dengan sifat makhluknya dengan sifat makhluknya. Baik, selesai syarah dari Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin dari poin perbahasan ini penetapan sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, akhwati fillah, jazakumullah wa iyyakum. Ada perkara yang kami tambah ketambahkan di sini. Ya Kita nukilkan dari kitab Fattu Rabbil Ibad Syarah wa dirasa lum'atul i'tiqad Ya Karya dari Syekh Abi Abdir Rahman Fahad bin Salim bin Muhammad bin Sa'id As-Sulaimani al-Adni Rahimahullah Ta'ala Yang dia adalah syarah yang cukup luas terhadap kitab lum'atul i'tiqad Ada beberapa poin akan kita ambil dari penjelasan beliau Dan ini sangat penting dan kita akan tambahkan dari Beberapa Nukilan dari kitab-kitab yang lain InsyaAllah ta'ala Mudah-mudahan kita memiliki cukup waktu untuk Masalah ini Karena ada sedikit permasalahan Yang berkaitan dengan khilaf Perselisian perbedaan pendapat Di antara ulama salaf Di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah Dalam penetapan Sifat an-nafs ini Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dalam maksud Apakah dia merupakan sifat Allah? Bukan. Tetapi tentang makna dari sifat an-nafs. Yang ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perkara yang perlu kita ingatkan, Ikhwan al-din, bahawa Ahlu Sunnah wal Jamaah bersepakat akan ditetapkannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala an-nafs. Bahawa an-nafs itu Ditetapkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, telah datang keterangan tentang hal ini dari Al Quran, telah kita sebutkan ayat-ayatnya, dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Demikian pula bahawa telah terjadi ijma dalam perkara ini. Ya, telah terjadi ijma dalam perkara ini, dan ijma itu datang dalam bentuk fiil. Ya, dalam bentuk kenyataan di mana. Para ulama salaf yang menuliskan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah maka mereka menetapkan dalam kitab mereka, karangan mereka bahawa di antara sifat yang wajib untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah menetapkan sifat itu bagi dirinya dan Rasulullah menetapkan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat an-nafs sifat An Nafs. Ya, diantara yang menyebutkan ya sifat ini dalam kitab-kitab akidah mereka adalah Imam Ibn Khuzaimah dalam Kitab Tuhfah. Ya, demikian pula Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al maqlisi penulis kitab Umdatul Ahkam. Ya, dalam kitabnya Al Iqtisad. Filih itikad Ya Demikian pula Ya Abu Ya'la Al-Farra' Dalam kitabnya Ibtal tawilat Juga Dari para ulama yang lainnya Seperti Imam Al-Baghawi Al-Shafi'i Dalam kitabnya syarhus sunnah juz pertama halaman 168 ya beliau menyebutkan di antara sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya ya, adalah sifat dan dia disebutkan sifat ya, an nafs yang pertama kemudian al-wajh, al-ain dan seterusnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi Imam al-Baghawi dalam kitabnya syarhus sunnah nah ya nah, mereka menukilkan ya apa yang dinisbahkan kepada Allah dari sifat an-nafs, ya dan ini menunjukkan ijma' bil-fi'il ya, meskipun kita tidak dapatkan penukilan secara khusus tentang ijma' dalam perkara ini Wallahu wallahu'alamu bisab yang jelas bahwa ahlu sunnah bersepakat dalam penetapan sifat dalam penetapan sifat an-nafs bagi Allah subhanahu wa ta'ala tetapi dalam kitab fathurabil ibad ya, disebutkan kemudian Demikian pula dalam kitab Sifatullahi Azza wa Jalla Al-warida fil kitab wa sunnah Dinukirkan Adanya perselisihan diantara para ulama Ahlus sunnah wal jamaah Tentang Makna an-nafs itu Ya? Apakah Sifat an-nafs Yang ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dia adalah That Allah subhanahu wa ta'ala Atau Dia merupakan sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala ya apakah yang dimaksud dengan an-nafs qatabarabbukum ala nafsihi ya wastana'tu kalinafsi an-nafs di sini apakah dia adalah zat Allah yang dimaksud adalah zat Allah atau yang dimaksud adalah sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Disebutkan perbedaan ini, pendapat ini oleh ee uh, Syekh Fahad tadi, bin Salim dalam kitabnya Fathurabil Ibad dan asalnya seperti yang kita lihat dari sisi tarikh wallahu al-ni'ab sepertinya beliau menukil dari atau mengambil istifadah dari kitab sifatullah azza wa jalla al-waridah fil kitab was Sunnah karya dari Syekh Ali Abdul Qadir As-Saqqaf hafizhahullah taala ya maka disebutkan di situ kemudian perbedaan pendapat ini dan siapa dari para ulama yang berpendapat seperti itu maka disebutkan di sini pendapat yang pertama dalam masalah ada dua pendapat antara al-sunnah pendapat yang pertama An-Nafsa sifatun zairatun ala dhat Bahawa An-Nafsu Yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Adalah sifat Yang lebih dari dhat Artinya bahawa dia sifat dari dhat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini pendapat yang pertama Dan pendapat ini Merupakan pendapat dari Imam Ibn Khuzaimah Pendapat dari Imam Ibn Khuzaimah Dalam Kitab Al-Tawheed Dan Imam Ibn Huzayma salah seorang imam yang terkemuka dalam madhab syafi'i ya yeah. rahimahullah ta'ala dalam jusi yang pertama halaman 11 belum mengatakan fa'awalu ma nabda'u bihi min zikri sifati khaliqina jalla wa Ala, fi kitabina hadha zikru nafsihi jalla rabbuna an takuna nafsuhu ka nafsi khalqihi wa'azza ayyakuna adaman La nafsa lahu Kata beliau Maka perkara yang pertama Yang kami memulai Dari apa yang disebutkan dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta kita Dalam kitab kami ini Yaitu kitab ut Adalah zikru nafsihi Penyebutan An-nafs bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau sebutkan ya, Bantahan kepada orang-orang Yang menolak Sifat ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala Atau Menetapkan sifat itu bagi Allah Tapi menyerupakan dengan sifat Makhluknya Kata beliau Jalla Rabbuna Antakuna nafsuhu Kanafsi khalqihi Maha tinggi Rabb kita Dari bahwa Diri Allah itu Seperti dirinya makhluk Menyerupakan dengan sifat Makhluk tidak boleh Ya Wa azza ayakuna adaman itu bantahan kepada Mushabbiha Mujassima kemudian kata beliau Wa dan maha tinggi Allah maha perkasa Allah ayakuna adaman la nafsalahu jika kemudian Allah disifatkan bahwa Allah itu adam sesuatu yang tidak ada la nafsalahu yang tidak memiliki diri yang tidak memiliki diri ini bantahan kepada mu'at mu'attilah yang menafikan sifat nafs bagi Allah Subhanahu wa taala mereka menataqan zat Allah tapi zat bila nafs ya zat yang tidak punya jati diri ya nah, ini maka imam Ibn khuzaimah menolak perkataan musyabbihah serta menolak pula perkataan Mu'abdilah Nah, berarti beliau menetapkan sifat an nafs bagi Allah Yang dia adalah sifat Za'idah ala dhat Ya Yang dia adalah sifat Yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala Dan macam pula ini adalah perkataan Imam Abu Ya'la al-Farra Imam Abu Ya'la al-Farra Ya tapi dalam kitabnya Ibtalub Ta'wilat. Dalam kitab Ibtalub Ta'wilat. Juga dia adalah perkataan. Itu yang kedua tadi. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, dalam kitab Al-Iqtisad Filih Iqtiaqat. Dalam kitab Al-Iqtisad Filih Iqtiaqat. Ya. Di mana berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Saudara dari Ibn Qudam Al-Maqdisi. Ya, beliau mengatakan, "Womma nataqbihul Quran, wacahbihu al-nakul min al-sifat al-nafs." Dan diantara apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan sah penukilan riwayat adalah sifat al-nafs. Kemudian beliau sebutkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan akan penetapan sifat al-nafs itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sudah empat ya, kawan. Berikutnya adalah imam al-Baghawi. Ya. Dalam kitab beliau. Syarhus Sunnah. Juz pertama halaman 168. Ya. Kalau uh, tadi Abu, Abu, Abu Ya'ala al-Farra. Dalam kitab Ibtarul Ta'wilat. Juz kedua halaman 442. Ya. Fahid. Di mana beliau menyebutkan. Ya. Kata beliau. Ya. والاصاب والإصباء المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل وكذلك كل ما جاء به الكتاب والسنة من هذا القبيل من صفات الله تعالى كالنفس والوجه والعين واليدي والرجل والإتياد والمجيء والنزول إلى سماء الدنيا والاستواء على الأرش والضحك والفرح يا كتاب بليو دانداري جاري يعني سيبكت dalam حدث حدث صفات adalah merupakan diantara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, tanpa kita serupakan dengan jari makhluk. Demikian pula kata beliau, setiap apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dari bentuk ini, ya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sifat an-nafs, wajah, mata, tangan, kaki, kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala, turunnya Allah ke langit dunia dan tingginya Allah di atas ars serta tertawa dan sifat gembit, gembira semua itu datang keterangan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menunjukkan penyambaran sifat-sifat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, jadi Ibn Khuzaimah, Abu Ya'al Al-Farra Abdul Ghani Al-Makbisi Al-Baghawi baik diantara yang menetapkan pula adalah Imam Siddiq Hasan Khan ya salah seorang ulama dari Shibukara India dari negeri India dalam kitab beliau yang memuat pokok-pokok akidahul hadis yang berjudul Qathf Thamar. ya petikan buah-buahan ya fi aqidati ahlul athar halaman 65 beliau mengatakan wa mimman nataqabil quran wa sahabihi an naqlu min as-sifat an-nafsu dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan sah penukilan riwayat tentangnya, dari sifat Allah adalah an-nafsu Al kemudian diantara yang menyebutkan ya, dia adalah sifat bagi Allah ya, yang sifat yang ada pada that Allah subhanahu wa ta'ala adalah uh, syekh atau uh, salah seorang alim yang lainnya itu Abu Abdullah Muhammad Ibn Khafif dalam kitabnya, Iktiqadu Tauhid. Iktiqadu Tauhid. Seperti yang dinukilkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Dinukilkan perkataan beliau yang cukup panjang. Ya. Yang intinya, bahwa beliau menetapkan sifat ini bagi Allah. Kata beliau, فَقَدْ سَرَّحَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ Telah sah, tegas dengan dahlil dari Firman Allah subhanahu wa ta'ala Annau athbatali nafsih nafsan bahwa Allah menetapkan bagi dirinya jiwa Wa athbatalahu al-rasul Salallahu salam dalika Dan menetapkan itu pula Rasulullah salallahu salam Fa'ala man saddakallaha wa rasulahu Ini perkataan Muhammad bin Khafif Dalam kitab beliau Iqtiqalut Tawheed Kata beliau Fa'ala man saddakallaha wa rasulahu Maka bagi siapapun yang membenarkan Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam i'tiqadu ma akhbara bi an nafsihi kewajiban untuk berkeyakinan beretiqad dengan apa yang dikabarkan oleh Allah tentang dirinya wa yakunu dhalika mabniyan ala zahiri qawlihi laisa kamithlihi shay'un kemudian beliau menjelaskan bahawa keyakinan ini dibangun di atas dasar Zahir dari firman Allah dalam surah syurah Ayat ke-11 Laisa kamithlihi syai'un Ia'ni Nafsun Laisat ka'anfasil makhlukin Iaitu bahawa diri Allah Yang berbeda Dengan diri-diri Makhluknya Makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian beliau mengatakan فعل المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاه والسلام بنقل العدل عن عدل حتى يتصل به الى النبي صلى الله عليه وسلم واجب bagi orang-orang beriman secara khusus maupun secara umum untuk menerima apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Dinukilkan dari orang yang adil dari orang yang adil hingga sampai kepada Nabi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkataan Muhammad bin Khafif seperti yang dinukilkan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah taala. Baik. Mulai diantara yang menetapkan ya, sifat ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Syekh Dr Muhammad Aman bin Ali Al Jamiy. Dalam kitab beliau ya, Sifat ilahiyah Fil kitabi wa sunnah nabawiyah Fi daw'il itbati wa tanzih Sifat ilahiyah Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Dan sunnah nabawiyah Fi daw' dalam naungan Penetapan Bagi Allah dan pensucian Allah dari Keserupaan sifat-sifat tersebut dengan sifat dari sifat makhluknya. Halaman 303. Ya. Inilah di antara para ulama yang menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga seperti Sheikh Muhammad bin Shalih Al uthaymin ya dalam Syarah Aqidatul wasitiyah demikian pula dalam kitab beliau ini yaitu Syarah Lumatul I'tiqad. Baik. Kemudian adapun pendapat ini berdalil dengan apa yang datang dari keterangan-keterangan yang diringkaskan kemudian oleh Syekh Shahad bin Salim. beliau mengatakan bahawa dalil mereka bahawa sifat an nafs ini sama halnya dengan sifat-sifat yang lainnya. Yang disifatkan bagi Allah seperti sifat al-hayah. Sifat al-hayah. Ya? Maka dia adalah sifat dari zat. Allah Subhanahu wa taala bukan zat Allah. Baik ya? Kemudian di antara dalilnya adalah penggandengan ibadah kepada al Allah ala naf nafsihi. Ya, di mana mereka mengatakan bahawa al uh, apa namanya? al, al ibadah itu menunjukkan mukhayarah. Penggandengan itu menunjukkan adanya perbedaan Ya, ketika digandengkan nafs dengan dhat Allah, nafsihi menunjukkan bahawa nafs ini adalah sifat dari dhat. Bukan dhat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dialah sifat dari dhat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua, yang disebutkan oleh syekh, ya, al Abdul Qadir As-Sagaf, al Abdul Qadir As-Sagaf, ya, dalam versi Indonesia-nya begitu. Dalam kitab beliau, Sifatullah Azza wa Jalla di kitab Al-Sunnah. Dan juga oleh uh, Syekh Fahd bin Salim dalam syarikat Al-Makdulillah adalah An-Nafsa Hiad-Dat. Bahawa An-Nafs yang dimaksud dalam ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut adalah That Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahim Ta'ala. Dan beliau menukilkan, ya, pendapat ini dari jumhur salaf. Dari kebanyakan salaf. Baik. Kemudian, kalau kita ingin sebutkan nama-nama dalam perkara ini, ya, diantara nama-nama sebagian orang yang disebutkan sebagai jumhur, dari jumhur ya, ulama yang menyebutkan perkara ini, ya, maka di antaranya adalah Imam Al-Bayhaqi Imam Al-Bayhaqi, Al-Syafi'i ya, demikian Pura Al-Khattabi ya Abu Sulaiman Al-Khattabi ya dan banyak lagi seperti Al-Qurtubi ya juga Al Nawawi hanya saja kemudian Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim menukilkan adanya ta'wil terhadap sifat an-nafs ini selain apa yang disebutkan dari makna dat, dat Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan tentu saja ta'wil-ta'wil -ta tersebut tertolak nah, ya maka ini pendapat yang kedua nah, pendapat yang kedua ini, pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Ali Abdul Qadir As-Saqqaf dalam kitabnya Sifatullah Azza wa Jalla dan pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Fahad bin Salim rahimahullah taala dalam kitabnya Fathur Rabbil Ibad syarah Lum'atil I'tiqad bahwa yang benar makna an-nafs dalam ayat-ayat dan hadis tadi adalah that Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyebutkan argumen-argumen, keterangan-keterangan, yang menguatkan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Di antaranya, dan dengan itu mereka membantah pendapat yang pertama. Di antaranya, ya, bahwa mereka mengatakan, ya, apa yang disebutkan dari idhafah, menunjukkan taktadi, Al-mughayarah ini tidak ada dasarnya ya dalam ilmu lughah dalam ilmu lughah ya karena kita dapatkan bahkan dalam bahasa Arab seorang mengatakan ra'aitu nafsal hilal ya saya melihat nafsal hilal yang dimaksud adalah dia melihat bulan purna purnama eh dhatuhu ya Raitu nafsal jabal. Aku melihat gunung itu sendiri. Ya. Yang dimaksud adalah gunung itu. That dari gunung. Gunung itu. Ya. Meskipun ada idwafah di sana. Ya. Ada idwafah di sana. Ya. Ini diantara hujah-hujah dan argumen yang disebutkan. Ya. Hakikatnya, Allah alam bisawab, setelah kami mencoba untuk melihat perkataan Para ulama dalam masalah ini, maka hamba Allah yang fakir ini Abu Abdurrahman ibnu Yunus, ya, memilih pendapat yang pertama. Wallahu a'lam bishshawab, bahwa penyebutan an-nafs dalam ayat-ayat dan hadith-hadith sifat menunjukkan makna an-nafs bagi Allah Subhanahu wa Taala yang dia merupakan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya ada pun penyebutan bahwa an-nafs adalah that itu adalah bentuk dari bentuk takwil. wallahu alamu bisawab bentuk dari bentuk takwil. ya sama seperti pembahasan al-wajah masih ingat akhwat ya Kelu min alaiha fan, wiybqa wajhurabbika dzul jalal wal wal ikram, wiybqa wajhurabbika dzul jalal wal ikram. Dimana sebagian kaum ahlu ta'wil yang menolak sifat wajh bagi Allah Subhanahu wa Taala mengatakan bahwa al wajud sini za'idah, hanya tambahan. Yang dimaksud adalah that that Allah subhanahu wa ta'ala Kullu man manha alaiha fan Semua akan musnah dan binasa hancur Wa yabqa Wajhu rabbik Dan hanya akan tetap ya Abadi Wajah Rabbimu Kata mereka That Allah subhanahu wa ta'ala Paham ya? Ini kan bentuk ta'wil ya? Karena apa yang disebutkan dari wajah di sini adalah Sifat yang Allah sifatkan Bagi dirinya dan itu bukan mesti bahawa Kalau kita mensifatkan bagi Allah sifat wajah Maka kita berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya Tidak benar itu Ya Karena kita menetapkan sifat wajah ini Karena Allah yang menetapkan bagi dirinya Lalu bagaimana wajah ini Tidak boleh kita bagaimanakan Ya Maha Allah Dari keserupaan dengan wajah Makhluknya Ya Maka wajah di sini Seperti yang telah kita bahas dalam pertemuan terdahulu sama dengan sifat aliyat ya kan sama dengan sifat rizil ya sama dengan sifat Al-Ain yang Allah sandarkan itu bagi dirinya maka adalah sifat dzatiyah sifat yang ada pada Allah ada pada zat Allah subhanahu wa taala yang Allah terus menerus bersifat dengannya khabariyah yang dia ketetapkan karena adanya berita dari Allah dalam Al-Qur'an Maupun berita dari Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. La natajawazul Quran was Sunnah. Tidak boleh kita melampaui Al Quran dan As Sunnah. Kita tetapkan bagi Allah dalam bentuk yang layak bagi Allah dan sesuai dengan ketinggiannya, tanpa menyerupakan sifat-sifat makhluknya. Faham ya, khabat? Naka. Maknul Anas di sini diartikan dengan that. Maka ini bentuk dari bentuk tak tahuin. Wallahu aalamu, biswas. Ya, hanya perlu kami ingatkan di sini, ya, bahwa apa yang disebutkan dari perkataan Ibn Taymiyah rahimahullah taala, bahwa an-nafs adalah zat. Dan ini adalah pendapat jumhur salaf disandarkan kepada salaf. Ya, ini perkara yang yahtaju yahtajulamnabaw. Ya. Jika yang beliau maksud adalah salafus saleh yang zamam mereka Ya. Karena yang ada bahwa mereka menyandarkan hal itu ya kepada Allah secara mutlak, secara mut mutlak. Contohnya misalnya riwayat yang masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan inna innallaha nabara fi qulubil 'ibad 'arabahum wa 'ajabahum. Ya. Inna Allah nadha la fi qulubil ibad famaqatuhum arabahum wa ajamuhum Allah melihat kepada hati hamba-hambanya maka Allah murka kepada semua hati tidak senang kepada hati tersebut baik yang arab maupun yang ajam ya illa qalb Muhammadin kecuali hati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam pulang berkata ibn Mas'ud Ya ketika Allah mendapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati yang terbaik fastafahu li nafsihi wabta'athu birisalati maka Allah memilih hati Muhammad ini untuk dirinya ya wabta'a wabta'athu wabta'athu birisalati dan Allah mengutusnya dengan risalah memuliakan Jiwa Rasul itu dengan risa, risalah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Di sini Abdullah bin Mas'ud menyandarkan bagi Allah sifat an-nafs, ya, fastovahu li-nafsih, ya. Maka ini mutlak umum, ya. Adapun pemahaman bahawa an-nafs itu adalah dad, maka ini seperti perkataan dari uh, Syekh Fahd bin Salim kata beliau. Wahada kaulu Sheikh Islam Ibn Taymiyah, wahakahu an jumhur salaf. Dia adalah perkataan, ya, Ibn Taymiyah dan disandarkan kepada jumhur salaf. Ya, dinukilkan kepada jumhur salaf. Nah, ini Allah alam Bissawab. Kalau kita cermati lebih lanjut, maka dia bentuk dari bentuk takwil. Hanya perlu kita ingatkan di sini bahawa apa yang disebutkan ini merupakan perkataan sebagian salaf alus sunnah wal jamaah berbeda dengan apa yang difahami atau ditetapkan oleh sebagian ahlut takwil sebagian ahlut takwil yang mereka ketika menafsirkan zat uh, an-nafs sebagai zat mereka menolak sifat an-nafs bagi Allah Subhanahu wa ta'ala faham ya? mereka menolak sifat an-nafs al bagi Allah subhanahu wa ta'ala adapun Ibn Taymiyyah rahimahullah wa ta'ala mengatakan an-nafs huwadzat nafs adalah an-nafs hiyadzat nafs adalah dzat ad itu sendiri beliau rahimahullah mengatakan bahawa dzat Allah ini adalah dzat ad yang bersifat dengan sifat-sifat Yang Allah sifatkan bagi Dirinya Di antaranya sifat An-Nafs Di antaranya sifat An-Nafs Ya, Maka pada hakikatnya Untuk An-Nafs ini Dan penyandarannya Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ada tiga kelompok Ini perlu dipahami Ada tiga kelompok Ada tiga pemahaman yang pertama ya pemahaman yang mengatakan bahwa an-nafs dia adalah sifatun za'id ala zad nafs adalah sifat yang Allah sifatkan bagi dirinya yang Allah sifatkan bagi zadnya jelas ya? nah ini tadi pendapat yang pertama pendapat yang kedua pendapat yang mengatakan bahwa ya Al-Nafs bagi Allah ini Nafsullah Hiyadatuhu Adalah dhat Allah Al-Muttasifah Yang dhat Allah ini bersifat Al-Muttasifah Bisifatin Bisifati Yang Zat Allah ini bersifat dengan sifat-sifat Wa minha Sifatun nafs Dan diantaranya adalah sifat an nafs itu sendiri Paham ya? Ini perkataan Ibn Taymiah tadi Ya. dan perkataan siapa yang disebutkan kepadanya? perkataan ini. Baik. Seperti Syekh Ali Abdul Qadir As-Saqaf dalam Sifatullah Azza wa Jalla, kemudian juga dalam eh uh, uh, Syekh Fad bin Salim tadi dalam Fatu Rabbil Ibad, juga dalam Salalu -um Matul Itiqad, Syekh Khalid Al-Muslih. Khalid Al-Muslih murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah Ulumul Itiqad beliau menyebutkan tentang sifat ini dan bahwa kata beliau wa huwa tsabit ya yeah. wa huwa alladhi alaihi jumhur ya yeah. kata beliau setelah menyebutkan uh, apa afwan kata beliau dalam kitab uh, syarah matan al-iqtidad halaman 43 setelah menyebutkan dua pendapat ini kata beliau wa hadza tsani huwa alladhi alaihi jumhur ahli ilmi min ahli sunnah dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang diatasnya jumhur ahlul ilmi kebanyakan ulama' dari ahlus sun, sunnah. Baik ya? Kemudian pendapat yang ketiga dan ini yang perhatikan, ini yang batil. Yaitu pendapat mu'awwilah, ahlu ta'wil. Mereka mengatakan, an nafsah nafsa hiya Dzatul Maula Tabarak wa Taala Kata beliau an-nafs nafs yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis tadi ia bi dzatiha dia hakikatnya adalah Dzatul Maula Tabarak wa Taala Dzat Allah yang mahat tinggi dan mulia Fa yakunu Allah Tabarak wa Taala dhatun bila nafsin maka Allah kata mereka muawilah tadi memiliki zat yang tidak memiliki jati diri fayakunullahu tabaraka wa taala dhatun bila nafsin nah inilah pendapat dari golongan muawilah ya atau muattilah yang mentakwil dengan takwil-takwil -ta yang banyak ya dan mereka kemudian menafikan Sifat an-nafs bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelompok yang batil. Kelompok yang ketiga. Ada pun kelompok yang kedua. Kelompok yang... Di, ada perkataan yang dipilih oleh Syekh Ibn Taimiyah Dinukilkan, disandarkan, dinisbahkan kepada jumhur ahlul, Il, ahlul ilmi. Meskipun kita sebutkan bahawa Nisbah kepada jumhur ini perlu penjelasan lebih lanjut. ya. Dan kalau kita detil dan teliti membahas perkara ini, ya kita akan dapatkan bahwa, wallahu a'lam bishawab tentu saja ilmu tidak hanyalah dari Allah subhanahu wa taala. Kita dapatkan bahwa para ulama yang menuliskan perkataannya dalam masalah ini seperti al-Qurtubi, al-Bayhaqi, maka ada pada mereka wallahu a'lam simgh ashghariyah, ada pada mereka tulpan asyari ya. Jadi bahwa mereka terpengaruh dengan apa yang ada dari guru-guru mereka seperti al-Baihaqi Al dari Abu Khalid Furak ya kemudian al-Qurtubi ya meskipun terkenal dengan kitab beliau Ahkamul Quran beliau terkenal beliau berakidah Asy'ari ya yang mereka kemudian menafsirkan bahawa an-nafs dalam ayat-ayat tersebut adalah That. ya jadi ini ada ihtimal imam mereka menetapkan seperti ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dari sifat an-nafs bagi Allah ya atau mereka dalam kelompok yang gtk Ketiga tadi muawilah kelompok yang muawilah. Allahu Alamu bissawab. Ya, jika mereka dari kelompok yang kedua maka mereka dari salah satu pendapat dari ahlu sunnah. Jika kelompok yang ketiga maka berarti mereka tidak menetapkan bagi Allah sifat an-nafs sama sekali sama sekali. Maka ini masalah tentu saja. Maka ini masalah. Ya. Baik. Ini permasalahan yang uh, penting untuk kita ingatkan dalam perkara ini kami secara pribadi wallahu a'lam bissawab lebih cenderung kepada pendapat yang pertama ya dan dengan ini kita, kami menyelisih apa yang disebutkan oleh Syekh Ali Abdul Qadir As-Saqaf rahimahullah taala juga Syekh Fad bin Salim ya rahimahullahu taala dalam kitab Syarh matul manthiq dan keterangan-keterangan yang datang jelas menunjukkan kepada kita penetapan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan seperti yang sembah oleh Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala apa yang zahir dari riwayat tersebut kita ditetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka an-nafsu adlah sifatun lillahi azza wa jalla ya sifatun sabitatun lillahi azza wa jalla sifatun dzatiyah khabari khabariyah Adapun, Syekh Ali Abdul Qadir As-Sakaf menyebutkan dalam sifat dalam kitab beliau, sifat Allah Azza wa Jalla, kata beliau, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yuthbituna an-nafsa lillahi ta'ala wa nafsuhu hiadatuhu Azza wa Jalla Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan an-nafs bagi Allah wa nafsuhu hiadatuhu dan jiwa Allah itu adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya thabitatun bil kitab wa sunnah dan dia ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan as-sunnah itu perkataan Syekh Alwi Abdul Qadir as-sakaf intinya beliau pun menetapkan sifat an-nafs Ya, hanya kemudian beliau mengatakan bahwa an-nafs itu adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala baik kita mengatakan bahawa benar Nafs adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dan jika dia sifat bagi Allah Maka dia tentu saja sifat bagi that Allah Sifat bagi that Allah Atau disebut sifatun za'ida ala that Ya Ya dan itu yang benar dalam perkara ini, Allahul Alamul Syawab. Ya. Adapun penafsiran an-nafs dengan that Allah Subhanahu Wa ta Taala, maka dia takwil yang benar, takwil dengan lazimnya. Ya, takwil dengan lazimnya lah. Lah bahasa bihi kaum bi ahli sunnah selama kita tetap menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita tetap menetapkan perkara ini. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah Yang menetapkan itu bagi dirinya Dan menetapkan oleh Rasulullah Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Baik Perkara ini tentu saja Butuh sedikit lebih rinci pembahasannya Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita Untuk menuliskan perkara yang berkaitan dengan masalah ini Ya e, Khilaf yang terjadi dalam masalah ini Dan mana yang roja dalam masalah ini Secara pribadi kami melihat Bahawa yang roja adalah pendapat yang pertama wallahu alamu bis-shawab. Naam, ya. Yeah. Baik, sampai sini mungkin pembahasan kita. Ikhwani fid-din, azharallahu wa yakum Ya. Yeah sedikit melebihi ketentuan yang semestinya dari waktu yang disiapkan bagi kita namun kami ingin mengingatkan perkara penting dalam masalah ini ya tentu saja karena dia masalah yang diperselisihkan masing-masing membawakan dalil dalam masalah ini, namun kami akan mencoba untuk mengumpulkan setiap dalil yang diajukan dari pendapat tersebut lalu kita melihat mana yang lebih dekat kepada kebenaran dan siapa yang berpendapat seperti itu dari pendapat para ulama rahimahumullahu jamian. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam mengikuti kebenaran. Allahumma inal haka haka warzuknat tibah, ah wa inal batila batilan warzuknat dinaba. Allahumma Rabb al wa Mikail wa Israfil, fathir al sanawat wal at. fa tir as-samawati wa al-ard an fi ma kanu yakhtalifun ihdina bimahtalafa fi min al-haqq bi idnik innaka tahdi man tasyau ila siratin mustaqim maka jika tampak kepada kita apa yang kuat dalam masalah ini maka jika dia adalah kebenaran maka datangnya dari Allah subhanahu wa taala jika dia salah dan kili maka dia dari diri kami dan dari syaitan Allah dan langsungnya berbahagia. Tiada pertemuan kita pada hari ini dengan kafarah majlis. Subhanakallah wa bihamdik, alhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa tub ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Berikut <coughs> <coughs> ya. Baik, ada yang akan ditanyakan oleh akhwat. Kayaknya tidak ada lagi nih. Ya. Ada yang tanyakan akhwat? Enggak ada ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan difahami dengan baik. Tiga pendapat tadi, hakikat masalah ini ada 3 pendapat, ya. Dan dibedakan antara pendapat ketiga dengan pendapat kedua. Agak mirip di sini dalam arti bahawa pendapat yang ketiga juga menggunakan takwil dalam menolak sifat an-nafs bagi Allah subhanahu wa taala. Di antara takwil mereka ada yang mengatakan musyakalah tadi, mukawalah. Ya, di antara takwil mereka mereka mengatakan bahawa yang dimaksud adalah that Allah tanpa menetapkan sifat an-nafs bagi Allah subhanahu wa taala. Ya, nah, dalam sisi ini, ini mirip dengan pendapat yang kedua kedua. Ya, maka kita harus berhati-hati. Kami mencoba mengecek pendapat yang menyebutkan anfshuadhiyat dari penunjukan para ulama. Kita dapatkan bahawa kebanyakan mereka dari ulama ashairah tadi yang disebutkan Ya, Allahumma Ini Membuat kita bimbang Apakah mereka pada kelompok yang ketiga Atau kelompok yang kedua Kelompok yang kedua Tetapi kelompok yang kedua Yang hakikinya adalah apa? Yang disebut sebagai khilaf dari ahlus sunnah adalah Mereka yang menetapkan Sifat an-nafs itu Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ya? Dan yang dimaksud dengan Makna nafs di situ adalah That Allah That Allah Ya, Kemudian mereka menyebutkan Bahwa dia adalah that almutasifah disifatin yang bersifat dengan sifat-sifat diantara sifat, -sifat an-nafs an meskipun itu Allah alaihi wasallam sebenarnya memberikan faidah dauran istilahnya pak muter-muter, ya enggak, ya si an-nafs diartikan sebagai that yang that itu adalah that yang bersifat dengan sifat-sifat diantara sifat, -sifat an-nafs ya kan? dengan kelompok yang kedua tadi ini yufidud doran namanya, memberikan faidah tasarsul berputar-putar apa yang akan tidak memberikan kepada kita maknas yang khusus bagi kata an-nafs itu maka disebutkan tadi bahawa dia adalah no minat, minat, minat ta'wil wallahu a'lam misrun yang aula yang utama yang lebih aman sesuai dengan dohirnya lafal adalah penetapan sifat an-nafs az-zaidah ani adz-dzat. Nafs yang dia sifatun min sifati adz-dzat. Yang dia di antara sifat dari zat itu. Ya. Adapun arti dari nafs itu sendiri adalah hakikat ya jati diri Ya, saksiyah jati diri saksiyah, baik ya. Nah, kemudian nanti akan membuka pertanyaan, apakah boleh dinisandarkan bagi Allah asysh jati diri? Ya, yang benar dalam perkara ini boleh. Kenapa? karena ada dasar dalil keterangan dari hadis-hadis Nabi yang sahih dalam masalah ini. Dalam masalah ini. Insyaallah kita akan ingatkan dalam pertemuan yang akan datang. Karena berkaitan dengan makna apa? An-nafs. Itu asyakh, ya. Disebutkan dalam hadis-hadis tentang hal ini. Wallahu a'damu bis-sawab. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang sebelum kita menyebutkan sifat yang keempat nantinya